На першій лінії вогню. І совість болить, і тривожить сумління, штормить і розхитує долю мою, ну ось уже вийшло й моє покоління на першу лінію вогню. Здавало, ще рано нам бити на сполох, життя як дорога, що не має кінця, та посеред пісні зривається голос, і рвуться струни й серця. Учусь не брехати ні в думці, ні в слові, іду, спотикаючись до каяття. Завжди треба бути до смерті готовим та свято вірити в життя».